Negyedik fejezet Ebben kiderül, két ember több mint egy, de ezt a bolond is tudja. Viszont az eredmény nulla. Egy titokzatos lövés foglalkoztatja a fantáziákat, de mielőtt a hős kiléheghetné magát, megjelenik Zajla, a táncosnő, és szerencsére komplikálhatja kisé a helyzetet. A kés megsebzi az ajtó, és felcsendül a takarodó. Ez nagy szerencse, de ráért volna még. Raton őrmester később akaratlanul is tanulja volt egy beszélgetésnek, amiből megállapíthatta, hogy Lermié és Midlaton, az Oráni második század 8-as és 43-as közlegényei már is tökéletesen megértek az elmegyógyintézet számára. Ugyanis az ellesett párbeszéd körülbelül így hangzott. Világéletembe szívből utáltam a felvágós embereket. Ezt Lermié a 43-as mondta. Hogy érted ezt? Kérdezte Kissi élesen midletünk, a nyolcas. Szeretném tudni, hogy jöttél te ahhoz, hogy önhatalmalag elhatározd ezt az üzét, a, a jelentkezésedet. Miért? Talán van valami kifogásod ellene? Igenis, van! Szabad tudnom, hogy micsoda. Szabad! Egyszerűen az, hogy én akarok ma este őrségére jelentkezni. Hmm... Kíváncsi vagyok, te leszel -e az első ember az életembe, akinek sikerül az akaratát érvényesíttetni velem szembe. Szóval nem vagy hajlandó simán lemondani a dologról? Természetesen nem. Lermié szomorú arca kezdte felgyűrni a zubbonya ujját. Kárt, őszintén szólva nem szívesen állok levelet verekedni. Igen, kétséges a dolog kimenetel, mert már láttalak egyszer másszor munkába. Hm. <hállt> Szóval verekedni akarsz? Mit tehetnék egyébként? Igaz, mondta szomorúan Midleton. A nyolcas és szintén felgyűrte a zubbonya Hát akkor talán kezdhetjük is. Egy-két kemény ökölcsapás jut mindkét oldalon. Pontosak, erősek és nagy gyakorlatra vallóak voltak. Méltók a két összeszokott, pompásan verekedő ellenfélhez. Stop! kiáltotta egyszerre Midleton. Abba hagyták. Lermiék is egy kérdezte. No, mi az? Már kezdtem belejönni. Mi tesz el megint? Nézd, François, ennek semmi értelme sincs. Itt fél hülyére verjük egymást, és amikor rákerül a sor, hát egyikük sem lesz olyan állapotban, hogy hasznosítani tudja magát. Én tehát azt gondolom, hogy esetleg békés úton is elintézhetnénk. Például hogyan? Például úgy, hogy kockán kivetnénk. Lermiének felragyogott az arca. – Látod, ez csak ugyan pompás ötlet. Erre előbb is gondolhattunk volna. Midlaton elképesztő fölény mosolygott. – Apától mindig kaphatsz egy-két jó ötletet. – Van nálad kocka? – Természetesen. <gül> Mit gondolsz, hogy a zsoldomból élet? Apró kocka poharat és három kockát vett elő. Leültek egymással szemben a fal tövébe. Egymással nevettek. – Nos, hát kijelentkezik először az őrségem. Aki nyer, vagy aki veszít? A raton dörmester nem volt érzékeny lélek. Agyon hajzolta az embereit, és nem törődött vele, akárhányan pusztulnak el a keze alatt. De most egyszerűben átvillant rajta ennek az egyszerű kérdésnek minden tragikuma is borzasztó volta. Csak ugyan. Hát ki megy őrségre? Aki nyer, vagy aki veszít? Mert hiszen aki őrségre megy, az eljegyezte magát a téboly nevű szörnyeteggel valósággal meghatódott és érdeklődve várta a választ. Midlaton elnevette magát azzal a kisfiús könnyelmű nevetéssel, ami oly ellenállhatatlanná tette. <gül> – Micsoda kérdés! <gül> Természetesen az jelentkezik, aki nyer. – Helyes! Háromszor dottak. Midlaton megint nevetett. ha <gül> Na látad, Kár volt a vitáért! Tudhattad volna, hogy én nyerek? Lermié kedvetlenül legyintett. Vigyen el az ördög, mindig ilyen szerencséd van. A rotondőrmester minden rendelskedését és eddigi hibáját megbocsájtotta most ennek a két veszett fickónak. Hisz ezek nem is emberek. Szerencsésnek tartják, hogy azon a veszedelmes őrségen állhatnak. Hát ilyen még nem volt. Ezeknek nincsenek idegeik. Vigasztalod, komám, mondta a nyolcasan 43 -stök. Akár éppen mivel meg a dolgot, akár nem. Legközelebb rád a sor. És elindultak, hogy bejelentsék szándékukat az erőt parancsnokának, Móli kapitánynak. Este 11 óra volt. A századi folyosóján halványan égett a villany, és kísérteti fél homályba burkolta a merev egy helyben álló posztot. Zsűl oktáv mirlaton mozdulatlansága szoborhoz hasonlított, és csak az enyhítette ki ezt a szoborszerűséget, hogy a szemek kutatóan járt ide-oda, mint valami repülőgépet kereső fényszóró. Bízott benne, hogy figyelmét nem kerülheti el semmi. Tudta, hogy meghallhatja a legkisebb nest is, és meglátja a legkisebb valót is. Ebben az egyben tévedett. Barra tőle a citadella egyik errefelé néző lőrése mögül egy égő szempár követte minden zönését. Egy letakart lőszeres láda mögött viszont Lermié üldögélt türelmetlenül. Az utolsó pillanatban sikerült kiverekedni magának ezt a pozíciót, mert oktáv eleinte hallani sem akarta a dologról. Végül is arra az évre, hogy a két ember mégiscsak több mint egy, hajlandó volt beleegyezni, és Lermiébe bebújt a láda mögé. Lermié tehát szintén figyelemmel kísért az eseményeket, illetve figyelemmel kísérte volna, ha lettek volna ilyenek. Azaz izzó szempárodt a lőrés mögött, nyugodtan számoltatóba tűnő perceket, és arra gondolt, hogy jó lesz azt a mereven posztuló őrt kicsit felrázni a nyugalmából. Egészen gyerekes fogáshoz nőtt. Egy gyufás dobozból kieresztett két-három hatalmas szárnyú dongot amelyik rémező mögéssel vetette magát a folyosóra, és körül az őrt álló légionistát. Midlatonnál gyengébb idegzetőeketől nagyon felidegesedtek volna. A feszült légkörben, a túlhúzott idegek hangulatában nem kellemes dolog, ha a temetői csendet ilyen pokoli, bolond zúgást meg egyszerre. Midlaton, Zsűl, Oktáv azonban nem volt ideges ember. Egy ideig kicsit bosszusan nézte a körülötte röpködő szárnyasokat, aztán mikor unni kezdte a dolgot, és arra gondolt, hogy ettől a szörnyű zömmögéstől nem hajla majd megasztan ezt, amire annyira vár, fogta magát, előhúzott a zsebéből egy darab hideg, sült kecskehúst, és csendesen letette az ablakpárkányra. Aztán vigyorgott és várt. A dongók egy pillanat múlva észrevették a csemegét. A következő pillanatban nekirohantak és hozzákezdtek a pompás lakomához és természetesen elcsendesedtek. A hús nagyságát tekintve valószínű órákra. Az izzó szempár tulajdonosa ott a lőrés mögött összecsikorgatta fogai dühébe. – Hm, ez úgy látszik sokkal nehezebb ember lesz, mint az eddigiek. Jó lesz előrukkolni a másik számú fegyverrel. Két pillanattal később iszonyú ammóniák szak terjengett a levegőbe. Az izzó szempár tulajdonosa visszahúzta azt a kis pumpát, amit a lőrés szélére illesztett az imént. Nyugodt mozdulattal eltette, diadalmasan mosolygott és várt. Az oráni második század nyolcas számú közlegénye riadtan kapta fel a fejét és elhúzta az órát. Hű, ennek már a felesett réfa! Az ipsének, aki ezt a műveletet végrehajtotta, határozottan van fantáziája. <gül> Hát, no de az embernek utol végre azért is van esze, hogy túljárjon vele a másikén. Csendesen kaparászni kezdett az oldalán. Aztán diadalmas és kisigúnyos pillantást vetett a lőszeres láda mögött kupolgó Rell felé, aki nyilván levegő után kapkod már. Sőt, az is lehet, hogy tengeri beteg lett azóta. És szép, nyugodt mozdulattal elővéve a gázmaszkot feltette a fejére, megerősítette a tarkóján és úgy állt tovább a posztján, mintha időközben mi se történt volna. Az a valaki, aki a lőrés mögött állt, és ecetes zsekkendőt tartott az óra előtt, most már komolyan gorult. Hát ez mi? Ez a fráter mindenre gondolt? A fene egye meg! Már tizenkét óra is mindjárt kezdődne a dolog, ha... Halkam, nagyon lassan kinyílt a folyosót elzáró nehéz tölgyfajtó. Egy pillanatig csend volt. Valami fehér jelent meg az ajtó nyílásába, és egy lépést tett a majdnem teljesen háttalálom midlaton felé. És ekkor történt valami. Nevetséges és mégis végzetes dolog. A lőszeres láda mögött kuporgó lermijé nem bírta tovább a pokoli ammóniák szagot, és akkor átűszertett, hogy a láda belsejében összecsördentek a gépfegyvergolyók hevederestül együtt. A fehér valami egy pillanat alatt eltűnt. A lőrés mögött szikrázó szempár is visszahúzódott. Aztán csend lett. És ezen az éjszakán általános meglepetésre nem történt semmi említésre méltó. Midlatan és Lermié egymás mellett bandukolt az erőt közvetlen közelébe lévő oázis felé. Halkan beszélgettek, de nem mutattak túlságosan barátságos arcot. Egészen biztos, hogy azért nem sikerült a dolog, mert te ott koslattál abban az átkozott ládában, morogta Oktáv. Hülye! Felelte udvariatlanul François. Ha én nem vagyok ott, ma már biztos egy jó szabott kényszerzúbonyban viháncolná. Én rajtad szeretnék viháncolni egy kicsit, Szöges bakancsba, a gyomorodok lehetőleg. Megmondtam, hogy ne gyere oda. Viszok. Majd megfulladok miatta abba az átkozott ammóniák bűzbe, és ez a hála, mocskos hálátlan ebb. Ebb, ezt mondtad nekem, ezt mondtad? Neked mondtam. Ha nem akkor át, hogy még a távol istálóban is ideg sok kapjanak a tevék, akkor a titokzatos ellenfél egészen biztos, hogy életjelt adott volna magáról. Egyszerre megenyhült és elvigyorodott. De a ötlet nem volt rossz, mi? Most már lermié is lecsillapodott. <gül> Rögnöm kellett, mondta, pedig majd megfulladtam. Elképzeltem, hogy milyen pofát vághat az, aki szemmel tart bennünket, mert hogy szemmel tartottak, az egyszer biztos. Már nem haragudtak egymásra. Barátságosan mentek az oázis felé vezető rövid úton. Tulajdonképpen, jegyezte meg Oktáv, Kivételesen nem is örülök ennek a szabadnapnak. Az utóbbi időben nem szívesen hagyom el az erődöt. Mindig attól tartok, hogy az alatt történik valami, amik távol vagyunk. Én bizony örülök neki, felelte őszintén Lermié. Azt mondják, hogy az az arab mulatóhely igen rendes hely. Remek a kmírhája, és táncol benne egy nő. Apuskám, nekem csak meséltek eddig róla, de már attól is összefutott a számban a nyár. És tudod mit? Nem akarok különnek látszani, mint amilyen vagyok. Megmondom úgy, ahogy vagy. Az sem utolsó, hogy egy kicsit, ha csak néhány órára is, de biztonságban érzi magát az ember. Nem olyan kellemes dolog mindig ugrásra készen állni. Az ember fellélegzik egy kicsit, ugye? Ebben a pillanatban lövés dördült valahonnan, és millaton sapkája messze repült. Ibrahim Mazruk mulatóhelye hallatlan népszerűségnek örvendett légionista körökbe. Mazruk mester pompást műrájával és még pompásabb arab leányzókkal szórakoztatta szabadnapokon bevetődő vendégeit. Ennek köszönhette, hogy mindenki ide járt az aut-arno erődből. És még valaminek. Annak, hogy máshová nem is járhatott volna senki, mert a két utcányi csenevész pálmán és a 30-40 düledező szegényes arab duáron kívül semmi a világon nem volt ebben az oázisban. Legfeljebb a korhadozó teveitatót kellene még megemlítenem, de mivel ez a tevéken kívül senkinek sem jut szórakozást, azt hiszem felesleges szót rá. Ibrahim Mazruk mulatója egy nagyobb fajta szobából áll, melyet az tulajdonos deszkánként lopott össze erre haladó karavánoktól. Ibrahimben Mazruk ugyanis tolvaj volt ifjabb korába, de ezt felé senki sem vetette szemére, mert itt mindenki tolvaj volt ifjabb korába. Mikor a deszkákból felépült a mulató, Ibrahimben Mazruk néhány szőnyeget és vánkost lopott és berendezte a helyiséget. Most már csak edényeket, korsókat és poharakat kellett lopni, és alig, hogy ezt az újabb feladatot elvégezte, már is megnyitotta a mulatóját. A mulató már az első pillanattól kezdve jól ment, az érdeklődés azonban meghatványozott, amikor híre jött, hogy új tánccsillag érkezett az oázisra. Az az új csillag zajla volt, az állarcos démon. Ibrahim atya állítása szerint igazi arab hercegnő volt, aki jogos rokonságot tart a marokkói szultánnal. Egyesek állítása szerint a dolog egyoldalú, mert a marokkói szultán nem tartja a rokonságot. Ez azonban zajlának az állarcos démonnak a vonzerejéből semmit sem volna. Ezen az estén is zsúfolt volt Ibrahim Mazruk helysége. A szabadnapos légionistákon kívül néhány arab, két-három karavánutas és egy gumibotos gumijé tartózkodott az édeskés levegői helyiségben. Ibrahim két arab lány segítségével kmírát, édességeket is, nár pipákat hordott körül a vendégek között. A felsorolt dolgokat Ibrahim Mazruk fia, a fekete villogó szemű Ali ben Mazruk lopta, mert az öreg már méltóságán alulinak tartotta az ilyesmit. Két képű zenész a hangszereit pengette a háttérben. Az előtérbe viszont egy barna bőrű, fiús alakú lány táncolt. Nemigen figyeltek rá. Ebben a pillanatban két légionárius lépett a helységbe. Kisélihektek, és alig észrevehetően idegesek is voltak, de ezt úgy, ahogy titkolni tudták. Leereszkedtek a párnákra, melyeket az elősiető Ibrahim apó mutatott nekik. Mirhát és nárzsi lépipát rendeltek, és sokáig egyetlen szót sem szóltak. Nos, mondta végre az egyik, akinek a sapkáján 43-as szám látszott. Mi a véleményed? A másik vállat volt. Úgy látszik, útjában állok valakinek. <gül> Ez a valaki ott lehetett tegnap este a századirodába vezető folyosón, és látta, hogy keményebb dió vagy, mint a többje. Ezért akartak megölni. A fene egyemek. Ha nem botlom el az utolsó pillanatban, biztos, hogy sikerült volna elcsípni. Hát, mindegy, úgy látszik, ez volt a hadüzenet. Ezen túl nyitva lesz a szemem. Nem folytathatták a beszélgetést, mert az öreg mazruk lépett hozzájuk, és hozta az italt és a hatalmas edényszerű pipát. Itt a szájukba vették a pipa boros szopókáját, és érdeklődve néztek a háttérbe meglebbenő függöny felé. A kis arab táncosnő már lement a helyről. Egy pillanat, aztán mindenki meghökkent és szinte felhördült. Hatalmas, legalább két méteres kígyó gyűrőzött elő a függöny mögül. Egyenesen lecsiklott a tánchelyre, összecsavarodott és csak kis lapos fejét emelve fel a közönség felé szegett. A kígyót egy pillanat múlva Zájla, az állarcos démon követte. hulk jelezte az elragadtatást. Zájla valóban pompás jelenség volt. Szép, magas alakját sűrű fátyolba burkolta, és az arca előtt kis fehér darab helyettesítette az arab nők arcán megszokott fátyolkendőt. Ügyes, könnyű mozdulattal felkapta a földről a tekergő kígyót, és a nyakába vette. Ezzel az élő boával vadul keringű arab táncba kezdett. Dereka minden mozdulatára megvonaglott, és járása bámulatosan ruganyos volt. Valami egészen egyhangú és mégis melódikus perzsa muzsikára táncolt olyan kecsesen és olyan könnyedén, hogy a vad és marcon a egyszeriben megenyhültek, és a háttérben ülő három arab rablógyirkos néhány könnyet morzsolt szét a szemes arkába. Ebben a pillanatban a zene valami haragos indulóba kezdett, és a kígyó táncosnő egész magatartása megváltozott. A meghatóan szép és finom mozdulatok egyszeribe eltűntek, és helyette valami kemény, darabos, szinte fenyegető tánc következett. Zajlaszeme vadul villogott, és akire rávillant, valósággal visszahőkölt a rátűződő pillantás előtt. Aztán egyszerre, minden átmenet nélkül véget ért a tánc. Olyan hirtelen történt, hogy jó néhány másodperc is beletelt, amíg kitört a taps. De az előtte lévő rövid, súlyos csend talán még erősebb fokmérője volt a sikernek, mint az azt követő tombolás. Zajla arab módon mélyen meghajolt és kisúrant az ajtón. A kígyó, amelyet a tánc befejezése pillanatába elejtett, úgy súrant utána engedelmesen, mint egy kis kutya. Nem volt rossz, állapította meg midlatom. És öregem a nő, a nő, lelkendezett lermié. Azt hiszem szívesen lennék érte juhászkutya, vagy három hétig.